Як таке може бути? Ми не дратували одне одного непотрібними дрібницями, а просто коротали вкрадені три доби. І я не почувалася злодійкою. Кров не шуміла в наших жилах, лише шуміла то зелена, то чорна вода у збунтованому потоці. І ми таки, Любили одне одного без надриву, але якось ніжно. Може ніжність приходить від розуміння людьми одне одного, і вона не перекреслює тверезості думання і сприйняття? Дивно. Дописую «Іншого вечора» потік, до якого ми навідалися наступного дня, називався Сухий. На дні непівтемної ущелини порослої старими деревами, там, де виднілося пробите руками русло. І справді було сухо. Лиш зволожене пообіч каміння підказувало, що тут мало би господарювати вода. Але Милостивий Боже, яким було коріння дерев у цьому сухому потоці, воно вгризлося в землю і в довколишнє каміння, так, що швидше зрушаться гори, аніж корінь розпрощається із землею і похитне стовбур. Так вгризається людина в життя. «О, ні, це коріння суцільні мої фотографії. Це я живу, точно так само вгризена в того, хто махнув на мене рукою і спровадив в обійми без пристрасті». А через три доби так само тверезо ми з СД сіли в машину, Тепло розпрощавшись із Павлом Пастушком. Зворушений нашою гостиною, як він казав, і нашими гостинцями, він дивився у слід машини вологими від сліз очима, спираючись на свій незмінний бучок. І права ніжка у нього була коротша так сильно, що я відчула собі поштовх задушити своїми руками отого воєнкома, в якого совість дозволила позаритися на дві корови павлових батьків. А ми, як двоє випадкових подорожніх, вертали разом туди, де за нами також ніхто не вмирав, не розшукував, не ревнував і не тривожився. Іноді СД мені телефонує і розказує про своє теперішнє життя. Але він ніколи не заїкається про наших три дні. Він ніколи жодним словом не обмовився про них. Так наче не було наметової ніжності і миття ніг у потоці. Я думаю, чому? Хто зна? Але так буває. Буває. Бо я згадую про ті дні лише тоді, коли чую його голос на іншому кінці телефону. Та ні, щось таки залишилося і в СД. Інакше чому б він іноді, завершуючи телефонну розмову, казав Павловими словами – дякую за гостину і за гостинці. Із СД я вдалася до авантюри. Звідстані зрозуміло, що ця авантюра не підірвала основ. Страждання не відміняється. Радість зустрічі також то навіщо була авантюра? Іноді я хотіла, щоб він мене розтовк, як товче кухар, шмат м'яса на відбивну, так, щоб стало видно прожилки. На той час, коли в мене вперше виникло таке бажання, він це був іще ніхто, його не існувало. Тогда на свете.